Credința adevărată în înviere înviază din moartea păcatului pe cel ce o are. Dacă tu nu te desparți de credința care te-a ținut în întunericul păcatului, atunci credința aceasta te desparte de Hristos pe veșnicie. Cel ce trăiește prin credință are totul prin credință. Când nu mai crede, nu mai are nimic. Fără credință suntem împinși încoace și încolo de vântul și valurile întâmplărilor. Numai o inimă plină de credință se poate liniști înaintea Domnului. Credința face minuni. Credința care nu este urmată de încredere este credința diavolilor. Fără credință nu putem face nimic, nici măcar un singur pas spre Dumnezeu. Mai cine crede are nădejde. Tainele lui Dumnezeu le vede numai credința. Numai pe ogurul credinței poate lucra și rodi cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata credință dărâmă toate zidurile de despărțire între oameni. Când s-a stins placăra credinței în viața cuiva și a rămas în întuneric, să se aștepte la tot felul de primejdii. Hoții și tâlharii tuturor păcatelor și stărilor grele vor năvăli înăuntru și vor prăda tot ce găsesc bun. Numai prin credința ascultătoare, care lucrează prin dragoste, putem ajunge la unitate cu Dumnezeu și la cunoașterea valorilor. Cei care iubesc necredința și se ridică împotriva lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos își sunt propriilor dușmani. Ei leapădă pe acela care le poate da viața și fericirea veșnică. Numai credința prețuiește ceea ce prețuiește Dumnezeu. Numai ea adună ceea ce adună Dumnezeu. Necredința păstrează ceea ce trebuie să arunce și aruncă ceea ce trebuie să păstreze. Credinciosul adevărat știe să prețuiască totul după adevărata valoare, valoarea pe care o dă Dumnezeu lucrurilor și nu amestecă niciodată binele cu răul sau răul cu binele. Credința te ridică la cea mai înaltă cinste din univers, să fii trupul lui Hristos, mireasa lui. Credința te pune în drepturi pe care nu le puteai câștiga niciodată cu niciun alt preț din univers. Te pune în dreptul de copila lui Dumnezeu și de moștenitor al împărăției veșnice. Credința n-are nevoie să facă jurăminte, pentru că ea însăși este o garanție a celor văgăduite. Credința adevărată trăiește totdeauna pe terenul pocăinței adevărate și respira aerul plăcut al dragostei și sfințeniei dumnezeiești. Credința te scoate de sub întunericul blestemului și te duce în lumina binecuvântărilor. Credința trează conștientă E singura care poate atinge pe Dumnezeu, e singura care smulge puteri din Dumnezeu și le pune în folosul celui care o poartă. E mai bine să fii prost în felul lumii, dar să ai o credință dreaptă, decât să fii înțelept în felul lumii, dar să ai o credință falsă. Adevărata credință aduce pe Hristos în om și pe om îl duce în Hristos. Numai credința care aduce pe Hristos, viața lui în om, este credința adevărată. Dacă vrei să-ți cercetezi credința, dacă este dreaptă sau nu, întreabă-te întâi care este atitudinea ta față de păcat. Crezi cu adevărat în Dumnezeu numai când îl iubești cu adevărat, când îl asculti și te ferești de păcat. În lumea duhurilor și a realităților de dincolo de valul materiei, pot pătrunde numai prin ușa credinței. Taina cunoașterii adevărului, a echilibrului în viață, a păcine netulburate și a fericire adevărate și statornice se află numai în umblarea prin credință, nu prin vedere. Credința te smulge din lumea materiei și te duce într-o împărăție de realități spirituale. Numai credința are deschise orizonturi nesfârșite. Ea se poate bucura de lărgime și de bucurii nebănuite. Cine se închide în capcana materiei, trește o viață sărăcăcioasă de întemnițat. Credincioșii sunt adevărații oameni liberi. Ei în duhul lor pot merge și în cer și pe pământ, purtând de în lumină dumnezeiască. Prin credință coboară Dumnezeu cu adevărul Lui în noi, iar noi ne înălțăm la El în lumină negrăită. Credința și dragostea sunt aripi dumnezeiești cu care omul poate zbura fără piedică în tot universul fizic și spiritual al Lui Dumnezeu. Credința în viața cuiva este ca lumină în întuneric, se vede. Dumnezeu se bucură de noi și de lucrările noastre, numai dacă suntem stăpâniți de Duhul credinței. Credința deschide ochii minții, ca omul să vadă adevărul lui Dumnezeu în toate laturile lui și văzându-l să ajungă la știință. Necredința este fica diavolului care naște întunericul și orbia în lume. Necredința este calea pe care merg toate păcatele și nenorocirile. Necredința crede din ceea ce vede, credința vede din ceea ce crede. Credința mică într-un Dumnezeu mare face minuni. Credința adevărată duce la știință, iar știința duce la sfințenie și fericire. Adevărata credință în miezul ei este o rezemare pe Hristos. Credința, ca un colac de salvare, trebuie păstrată mereu în jurul coapselor, pentru că numai în ea este siguranța vieții celei noi. Dacă păstrăm credința, credința ne va păstra pe noi. Credința neprefăcută duce întotdeauna la dragoste, adică la Dumnezeu pentru că El dă harul credinței numai sfinților. Dumnezeu este față de noi, cum este și credința noastră față de El. Cine este credincios lui Dumnezeu și Dumnezeu este credincios lui. Necredinciosul este asemenea orbului care bășbăie necurmat în întuneric. Fără echilibrul pe care îl dă credința în ființa lui, omul nu poate ajunge la adevăr și fericire. Nesiguranța este sorăgea mână cu îndoiala. Credința nedovedită prin evlavie este falsă. Siguranța este roada credinței adevărate. Adevărata credință te unește, falsa credință te separă. Credința te umple de siguranță chiar și în cele mai întunecoase văi și îți dă pace adâncă și pe cele mai furtunoase culmi. Ochiul credinței vede pe Dumnezeu în toate și în tot timpul. Necredința păstrează în suflet și în mintea omului tot noroiul diavolului, încât și albul cel mai alb îl vede negru și cerul cel mai sfânt îl vede tot necurat. Necredința duce la întinare. ochiul ei vede peste tot numai rău și pricină de osândire. Credința te face stăpân pe lucrurile nădăjduite. Credința care te apropie de Dumnezeu trebuie să te apropie și de copiii lui Dumnezeu oriunde s-ar afla ei. Așteptările credinței nu sunt niciodată zadarnice. Numai credința are ochii potriviți pentru vederea și înțelegerea lucrurilor de dincolo de lumea materiei. Fără îmbrăcămintea credinței să nu încerce nimeni să intre în tărâmul lucrurilor duhovnicești, că va fi ars. Celui ce nu crede, toate vânturile îi bat împotrivă. Ca și dragostea, credința este un har pe care îl doarnă Dumnezeu în inimile deschise pentru el. Mai bine să nu pornești în călătorie decât să-ți ca însoțitor pe un îndoielnic. Pe toate drumurile îndoielnicului sunt fiare care sfâșie și răuri, râuri fără poduri. Cine nu-și întreține zilnic focul credinței prin undelemnul rugăciunii al cuvântului lui Dumnezeu și al părtășii cu frații, în primul rând cu cei din familia lui, se leapădă de credință și e mai rău ca un necredincios. Credința care nu mai arde, nu mai e credință. și adevărați ar tot timpul. Când nu mai ardi și nu mai lucrează, e semnul că s-au lepădat de credință. Credința dă valoare tuturor lucrurilor din viața noastră. Dragostea, smerenia, mila, dărnicia, toate sunt bune dacă sunt izvorâte din credință. Când credința este bună, totul este bun în viața omului. Unde credința este temelia vieții, totul este în rânduială și în siguranță. Credința te păstrează în realitățile lui Dumnezeu. Ești om duhovnicesc dacă rămâi în credință. Dovada că avem credința cea bună este faptul că am intrat în timpul harului unde sunt toate faptele bune. Credința adevărată te duce în mediul unde poate crește roada Duhului Sfânt. Credința și încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul lui este izvorul păcii, al siguranței și al bucuriei sufletului. Lumina clară a unei credințe tari este tăria sufletului în toate greutățile vieții. Credința bună se naște numai din Cuvântul lui Dumnezeu. Credința și dragostea prefac inima noastră într-un cămin plăcut pentru Domnul Isus, unde El locuiește cu plăcere tot timpul. Toate harurile sale Dumnezeu le pune numai în mâna credinței. Dovedim că credem în învierea Domnului Isus, când și noi suntem înviați din moartea păcatului. Credința care nu este însoțită de dragoste este credința dracilor. Credința în Domnul Iisus pe care omul a primit-o în inima lui este ca o trâmbiță puternică al cărei sunet se aude din mari depărtări. Și nu numai păcatul, ci și cerul o aude. Credința te deosebește de ceilalți oameni. Numai credința te poate face să treci liniștit pe podul suspinelor acestei luni. Credința și dragostea sufletului sunt hrana care îl satură cu adevărat pe Domnul. Cine bate cu puterea credinței se deschide orice ușă a cetății Luminii Mare lui Imperat. Cine stă la masa credinței acum și se hrănește cu pâinea, Domnul Hristos, acela va sta la masa părtășiei și în împărăția cerurilor. Credința care lucrează prin dragoste este cea mai mare putere din univers. Ea biruiește chiar pe Dumnezeu. Necredința și păcatul răpesc omului tot ce-i curat și delicat în inima lui, făcându-l și ret și crud. Fără vestirea Evangheliei, nimeni nu poate ajunge la credința cea adevărată, singura care mântuiește. Credința singură poate pune stăpânire pe comorile veșnice ale Harului Lui Dumnezeu. La credință se ajunge prin ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu și prin pocăință. Pocăința este semnul credinței. Credința singură dă stabilitate sufletului pentru că ea este puterea pe care i-o dă Dumnezeu în vederea aceasta. Credința singură contopește pe om cu Dumnezeu, făcătorul său. Credința și dragostea noastră față de Dumnezeu sunt garantate de împlinirea datoriilor față de oameni. Prin credință suntem proprietarii harului nespus de felurita lui Dumnezeu. Credința adevărată știe și vede dincolo de rațiunea firească a omului. Prin credință poate vorbi omul cu Dumnezeu și Dumnezeu cu omul. Nimic nu îmbolnăvește mai mult memoria ca necredința și nimic nu o vindecă și nu o limpezește mai mult ca credința. Necredința încuie toate porțile înțelegerii adevărului duhovnicesc și șterge toate amintirile lucrării lui Dumnezeu. Credința care nu poate trece hotarul celor văzute nu-ți dă viața lui Hristos, nu te poate înduhovnici și nu-ți coboară în suflet bucuria, nădejdea și dragostea. Cum ți-e credința? Așa ți e gândirea. Și cum ți-e gândirea? Așa ți-e trăirea. Nu există niciun drag să se poată împotrivi credinței adevărate. Toți dracii fug când se izbesc de scutul credinței. Dacă crezi cu adevărat, Dumnezeu îți face cum voiești, pentru că nu mai voiești decât ceea ce este adevărat.